Aztian behin hola zer bate biru irutxoak izan pizka parra itzeko. Keniko zudua jendiri parriti ere aztu digula? Gauti gaude harpegi zeri jokin zekie, eh? zaitu parriti entu denin pentsatu guke parriti dugula? eh? Bueno, egurali tristia kampuan, baino egurali ona etorreizegu oi hartzun irratiko estudiora. Martin Txikitok, eixo? Mm, Zeroti kamarrea zazpikoa. Nik badut, nik A ber, a ber. Beste bat, beste autagai bat baukau. Ulazkeneko kast... aizegua bezain goziokiro, den etorrera bino espektatiboa gehiokin oi hartzun irretion da, Martin Kito. Gosta. Ba <laughs> nesa belezdek esangoztuken bezala. Ba... Ha <laughs> <laughs> en... <laughs> Oso poli ya. oso poli eh? Bueno, sastico y mango Diego baita baña, bueno mm. Ahí su Martín chiquito baño... Ori, oso, y que has tu Ni dais oso bicaín Oso bicaín Oso bicaín Oso bicaín Oso bicaín Bueno, este te san, eh, eh, huer <risa> bueno, eh? dión Martín, quichó Bueno, bueno, bueno Bueno, sé, sé, da que Ni que bueno. viste aportas de ello va ver. Eee, eh, klaro, olako zarrera bat egin data ja maila oso altu dago Baina pentsatu dut oso intereskarri izango li zaakela, Txiste bat akartzia, txiste txar bat Zaito bakoiza azteko Adios, eta gaurkoa? Eta gaurkoa egin pentsatu dagoakat Urrengo bateago zuen vale. pentsande izango, vale? Zure, zurea Mirari edo zurea Serafin Serafin? Zerzika Serafin? Gerriko xipo <laughs> Bueno, badakiztue eh, Franko horen garaian eh, Lege berri bat aterazutela herrien izenak aldatzeko. Hoi, txarra izadizaz gainda. Zarra ez. Osea, e, aurrekoa. Bueno, bueno. Zuc Xerafin moaldak izaz. Txar, inezatze de eta, <risa> eta, eta, amaiera zeukan, zeukaten erriei izena alatu zioten. Arecha Baleta. Arecha Baletari jarri zioten? Arecha, Arecha del, del Caudillo. Amezketari? Amez. Ametza, de, ametza del, del Caudillo. Abaltzizketari? Abaltzi, abaltza, del caudeillo Anoetara iritsi zirenean legea aldatuzuten Ufa Krik, kri krik Bale, bale, bale Bueno, bak aurko saioa Eskerrak, que... vale, eskerrak, que es que aur Beti daukagun barre bat gordeta es que Azkarrik asko miren Bueno, eh, kontua da, aur ere publikoa daukagula Gaur, publikoa daukago da gazte, da gaste, gaztea, ezta? Eh non digue bai, ez dakit ba, eh aurtain ez dakit itxitaozet dagoen eta ordun umea ekarri dizkitu eta. Hau da ez. Tin, hortxe. Esta horie. Ez. Simena kat sema que llega be, bakisu. Ah, bira. Claro, esta sema que llega be ni gana esa, eh, bertu. Es que estia, chaloak, eh. Ya mer. Ya timer. Las lasai. Che... Bueno, hortxe hortxe daudela, hortxe daude. Bai, bai, eh, hor kua... eh, seguridadean dia hala batzuk izanak ate. A hau hau. Hau bai. Chut. Hortxe, hortxe. Bai, antzadan ez hauek guk zaindu baritogu, zai honetan. Neo, zertika, a ber. Gulania ne ondu gagoizu gure lanaz, iti gain, hauen berdugo. Murrizketen ondori, ez da. Bito, naho murrizketegin, flekillo, año. Bueno ba, sarrera hau murriztuko duguta, ia. Ya... Ez, es, esateko beste enumaiti, año. Dai. Dai. Dai. Nik ez te zer pentsatu zuertak azute, ez eh? zera. O Bueno, Ixildu bizkatu bai? Baina, bai. bueno, ba, murrizketaz, murrizketaz, jongo ganez Sarrer hau murritz, murritza egingo dugu eta iragarriko dizuet, gaurko menua Bota. Baina, izkamizkatan Espainia eh, esnearen mezua irakurriko dugu Adios Jali polima limonekin dauken afera, argituko dugu Zeingo da, fusio bat Ez da txarra, beha? Horri ez da egon ez da bai da maian. Baina, aukeretako bada ba. Bueno, eta gero egingo dugu Katxon dertzango entxalada Alde batetik, er, eh, Katxon Errepublikako albiste eman giztuna eman Eta, beste batetik, Katxon dertzango semea labakutxunak zein dian argituko dugu vale. Eta, lehenengo platera izango da gor, plater bakarra Ah, bai? Auteskundeetako daztamen menua Auteskundeetako daztamen menua Bai, hemen izango ditugu eh, belezeko ba-en-mak rasoikeriekin M-en-en-en? Perretxiko nahazkia Rolex batekin nahaztua Ah, amigo. piper mintegituak piper mintegituak patxilo arraina patxilo arai ondo erreta eta txakur aragi ya, eta sintonia kroketak intenzgarria? Bai bai, bai, bai, <laughs> bai ez? bai eta postre berriz utziko dugu Israelgo postre mikastua Israel leaño jombarra? araño jombarra bai ez da kiten boreik izan gobe ez da duara jombar gure lagun batek ¿Vai? ¿Vai? ¿Soy en la huma de carajo, en verdad? <risa> <risa> ¿Es jun? Es jun ¿Vas para igual? ¿Vai, vai, vai? Bueno Bueno Zizkamizkak eh, Venga, ahorrea Martín Zizkamizkak Zizkamizkak, Martín? Bai, zizkamizkatan, lehenengo tabain, argitu beharko dugu, Espanya esnearekin izan dugun auzi hori nola gelditukoan gana, ezta? Bueno, minio, irei, zea, ez? Ira garkia? Ira entzongo dugu, eta gero, eurek bidalitako mezoa irakurriko du. Ez tuzu es dino izprobatu es Espanya esnea? Yo. Ah, ostras! Esa es y... Mariano Rajoik goizero, goizero, hartzen duen esnea España, Juan Carlos Borbóikoak bere istripuetatik suspertzeko atzen duen esnean. Esas es la, Esa es la leche que tenemos. España, Julio Iglesiasen aitaren espermatozoideak berriz ere martxan jarri zituen esnean. Esas es la, Esa es la leche que tenemos. España, Astigarraga pitaketa inferrol del caudillo ra iristen den esnean. ¡España! ¡Mala leche en járceco! ¡Energia y más esnea! ¡Esa la leche que tenemos! es la leche que tenemos! ¡España! ¡Franco Berpístu Covaliz! ¡España esnea en algo la leche que tenemos! ¡Esa es la leche que tenemos! Zure Rian! ¡Esa es la leche que mamamos y... ¡Esa es la leche que tenemos! ¡Esa es la leche que tenemos! Bueno... Bueno, entzun, entzun dego iragarkia orain badu gau exertzia iragarkia beti zutik entzun berdalako eta irakurriko dizuet eurek bidalitako bezu Egun hon Martin Mirari eta urtzi Mezu honen bidez jakinarazi nahi dizuegu oihartzun irratiaren eta Espainia esnearen aferaren gainean erabakia hartu dugula Adios Espainia esnea Martin Kitoren txokoko babesle izaten jarraituko Venga ondo ah. Erabak, Erabakiaren arrazoi nausea errentagarritasun ekonomikoa da, izan ere, itzelesko irabaziak ditugu iragarkia emititzen hasi zinentenetik. Bueno, bai. ondo dico, ez da? Hasiera bai. batean, ez dugu begion ez hartu mirariren jarrera, beste horien propaganda egiten jarraitu duelako. Eta grabazio bat daukate. Jarrezak Bai, bueno, mundu guztia beire, honomentzen zuzenian ikusiz, haizu, eh, publicidadea, Red Bull. Eh, Red Bull. Horret patrozinatzen zuen, ba, guri Kalipo Limon egiten gatun bezala. ez da, Espanya esneaguri. es guri. Ez, ez, Kalipo Lima Limon. Kalipo lima Limon. Bai. Zeu bai. zuzateko? Ez, es, ez ez. Nihalbizte bai. baten berrimaten aintzen. Bai, bai, Kalipo Lima Limon, klare. Se Zer ikusi daga feliz baun den barten horrekin. Felizkatu Bai, hori egirotorriko ha. <laughs> <laughs> bueno, batean alegeia ez alegia ezitzaiela oso jarrera ona zen eukanik. A ber, gaina, ba, hoy argolloanen esanun ze. Bueno, bueno. Badako garaitzik. <laughs> Miradin seriotasun falta handia iru zitzaigun, baina badakigu mirarik alegin handia egin zuela Xavier Isasik Espanya esnearen aldeko mezua zabaltzeko. Hori egila da. Ez Eta egia, eginik manipulazio txiki bat egin dut Txain baino, lehenbizi ez dugu Entzun behar egitea Zin egitea, egia Zin egitean, ere Zin egitean eh, Zin egitean <laughs> <zinegitean, laughs> Etzen nun, eh, respetatu Eurek proposatutako testua Ez, eneolakoa e doz, eta esan ien, nire abokatu egin ditzeko Zuri esan izun, eta ez dakit zeinen ordezkaria Nei inorrekeztietez, zer esan Bueno, mm, jarriko dugu meso Zin egitearen grabazioa Bueno, emenda osiñeitia. Presta oia. Vale, venga. Nick, Mirari Martiarenak. Nik, Mirari Martiarenak. Zin egiten dut? Zin egiten dut. Martin kitoren saioan. Martin kitoren saioan. Ez dudala egingo. Ez dudala egingo. España esnearena ezten propagandarik. España esnearena ezten propagandarik. Eta leial izango natzaiela España esnearen printzipioei, esan mesez. Ez Ez, ez, eta leia lehizango nazaiela. Ez ez dela esango. Hortxe. Bueno. Etzula esango, ez esango eta ez esan. Ez. Es. Ez zuen esan. Ah. Lehen noa urratu, ez er, pixkat. E, Espainia esneak esan du, mirarik, alegin handia egin duela, Xavier Isasik Espainia esnearen aldeko mezua zabaltzeko. Eta zuk esan dezu, ez tala egila hori? Ez, konstientekin ikizetik. Bueno, nik apur bat manipulatuet Pixabier okay. Isaseri egindako elkarrizketa eta hori bidali diet Espainiaesnekoei. Ta oso oso gustoa delitu. Eh? Entzuko degu. Martin Kitorekin ezinezko elkarrizketa. ja bukatzailea Javier eh ze bozkatuko du eh EH bildui bozka ematen dion horrek Ba lenik eta nei I need Spain B Ekonomia crisi garaiauetan Espainia importanteagoa dela zorra eta defizita baino, e, eta hiru elkarren artean gauza asko eta handiak egin ditzakegula Vuelta a España, gero, I need Spain, a España, a España, a España... estu vertigoik ematen. Bai, antia. <risa> <risa> <risa> Zer da, txoin, txoin, txoin, eee... Eh... Bai, nahi belimeztu irakurtzen jarraituko et España esneiko. Txoin, txoin, txoin, baino, baino, nola ke posible da? Zeri eh? Se, txoin berdiago? Geroz <risa> <risa> <risa> bat, eh? Badakat bitartzen jarraitzian bezua irakurtzen... Txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, Ya que España, España, España, España... Hoy se se hable de... ¡Coño, su ti jarre conais! ¡Bai! ¡Gaure xeritartuken, nekautan la bota! ¡Bale! ¡Zerenzaigau de hau... ¡España es ¡España es nea posti, que ¡España es nea reen mezdua... ¡Irakoza ¡Bai, kendo, sasto piskaz... ¡Mira di gorrito ita! ¡Ja, Oso estimatzekoa da mezu hori, hau da Espainia esnekoen mezua. Izan ere Euskal Herria Bilduko Alizioren jarraitzaileen artean asko dira Euskal Herria esnea kontsumitzen dutenak eta jende horren artean Espainia esnearen aldeko mezua zabaltzea biziki interesgarria da guretzat. Mirabiren ahaleginaz jabetuta, bueno, hauek eztia kontuatu alegina berez ez dela mirarirena, baina pasatzen utziko du. Ja, baina orduan nire giatzen aits beaien aurrean ongida ezten nai, ezten nahi. Zuk ez da gazo ere lana hola erabiltzeko. Hemen dator da zuri geien interesatzen zaizun partea. Mirariren aldegin jabetuta Baimena ematen dizuegu beste produktuen propaganda ere egiteko. Baita, kalipo, lima, limonena ere. Hala! Super postik eh? Bai, bai, bai, bai. bai Super mega ja. postik zaude? Bai, haiz konten. Ba, hoxe da? Espanya esnearen nestua? Bai, baina farruan bada esne empresa bat. Bai. Eh, Osasunan babeslia, hain zuzen? Lakturale Lakturale Lakturale.com Webgunia gaztelani ez bakarrik dagola eta interneten kanpaina bat da hori euskeratzeko e, Nik gogo handia neukan ara daitzeko eta bueno, hauek bai mene mandigutenez beste Beste marka batzuen aipan benaiteko Ba igual daitu ingo diego ezta? Bai, e, telefonua hartuko eta Bai, hemen txedaka telefona e, webgunian behatzen naiz? Nahi Behatzi lau sorti, baina bueno, ez ditu esango ah, Leitzainez, eh? Bai. Leitzainez, venga. Lakturale, buenos diaz. Egunon. Buenas. Eh, begira, ahi nahiz ikusten Ai, zuen? Ahi, iku ezarren kastiliano. horre ez euskaldunik? Ez, ez ze muy pokiko. Bueno, sí. bera, nik euskairaz itzegiten badut poliki, Bona, zuk vale. ulertuko dirazu, eh? Vale. Bera, eski que kontua da, sartu naizela zuen webgunean, lakturale.comen, eta ikusten ditut eduki guztiak daudela gaztelaniaz. Ah, vale, sí, eh mira, ¿sabes qué pasa que la semana que viene eh, se va a cambiar, se va a poner en, en euskera también? Ah, da torrenastean ja? Sí. O sea, ah, vale, vale. Para que viene no sé qué día van a hacerlo, porque sé que se va a quedar la que se van a encargar de los pedidos, sé que se van a encargar de traducir todo. Uh -huh. O sea, sé que la semana que viene va a estar hecha sin falta. Sí. Ah, vale, va, ba. hori da, hori da. Vale. Es que Pikata raro iraitu zaiteena erderaz eta hori. Bai. vale. Vale, va, ba. eskerrik asko, bidai azkar. A, eh. Zheng batik. Aguor. Bueno, eta euskera salda. Oin goz estado baño da Torrenastean jarriko eh, ez? Oin oin deitu degu? De bueno, Torrenastean torre este... Cusco du. No seguro da Torrenastean da bolpo. Sets. Está aquí Ha puesto agonartzen Nik sets. Lena go aldatuko osasunak berei ezena gaztelania hartzeko, lacturale.com -e u ¿vale? Salud club de fútbol. ¿Vai? ¿Vai? ¿Vai? Bueno, ba hoixa España esnearen mezu, ah. ah. España esnearen mezua bi aldetako Horriaren beste aldean ere badaukazer, bai? Alek, jaztala bukatu? Nei egokitzen zaiduain Nen bai? etxana da Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Bueno, mirarenena aparte utzita guztu, e, Guztuko ez duguna ordea urtzirena da Lotxagarria iruditzen zaigu etengabe terrorismoaren apologia egitea Nik? Nik itxana Urtzik egiten nomen du terrorismoaren aldeko apologia Ez, gizurra Eta, eh, froa zientifiko bat aurkeztu dute A, ver, a ver. Jartzeko moduan gaude? Lehen dakari gero, argitu zuen egingo lukeen eldeen gauzat diru kontuak ordenatze izango dela, aurre kontuak prestatzea legia. En fin. En fin. Baiz takin mateula hoz, baino... Mm. En, en fin. En, en fin. Teles ari hori kentzia adirazpen askatasunen aurkako erasoa azela. En fin. En fin. Kontuatu gea, ragari esker, haiz asko erabiltzen dugulagok. En fin. Eta zer da en fin, oi? Zer da en fin? Berdin da Gaia, Yolanda Bartina dan, Mateu Laoz Ofraga dan, azkenen beti. Enfin. Enfin. Bueno, estagit. Eh, mezua irakurtzen jarraitutok. Es Espaniazkoaren mezua. Dakizuenez, FIN, F I N, talde terrorista da eta Europar batasuneko talde terroristen zerrendan sartuta dago eta FIN ze nahi du. Estagit, estagit, nik stagit ez. Ni irakurtzenen ez. Horren ondorioz, talde hori aipatzea debekatuta dute edabideek. Adios. Urtzik bein eta berriro, en fin, esatea, terrorismoaren apologia da. Eta horrek, arazoak ekarri aldizkigu. Gero jara esan du. Espero dugu, oaldik eta lasterren, urtzik jarrera hori zuzentzea. Ondo pasau, gutxi gaztau, eta Espania bai, Espania esnea, 2000 amabiko, urriaren hogeita bostean, Espainian. Eztuko dugu. <risa> <risa> bai, gaina, hemen, esan desan mirari. esan du. Ba, e, daukagu, oi hartzun irrateiko archibotik aterata, Fin talde terroristaren komunikatu bat. <laughs> Adios! Eh, ez dakit onek ze ondori izan ditzakeen Europar batasunaren aurrean. Baina, atrabitzen ze jartzen? Bai, bai, Jarri ba. Agiria, bukatu da. Behin da betiko guztendugu. Atea izten dugu. Eze, eze, eze, eze, eze izan dugu. Go, fin gara. Hiru letrakoak, F-I-N, fin, ibili, naiz, deituriko talde autokrata eta liberazalea. En fin. En fin, sin fin. Oso ondo, Serafin, gaur dik aurrera, gure kintza identitarioen jardun aktiboa, behin eta betiko uzteko kompromesua hartzen dugu Euskal Gizartearen aurrean. En fin. En fin, sin fin. Gaur aurrera, hipoteka batean sartuko eta elizatik, zibiletik, militarretik eta txutxeriatendetatik ere eskonduko gara. En fin. En fin, sin fin. Oso ondo, Serafin. Gautik aurrera ikotek hori ez da, ikotek aurri ez da, ikotek aurrela. da, izango da primera, eta ez atletika. En fin. En fin, sin fin. Oso ondo, Serafin. Gautik aurrera ez ditugu gurek kantak egingo, ez! Gautik aurrera, el kanto de loko, etxuputa, bejana, mi barren kantuak, versión eta, kantatuko ditugu! Puffetan eta, puffetan eta, pffetan eta, pffetan eta... En fin. En fin, sin fe! Oso ondo, Serafi, hori duketa eta Gautik aurrera, Holanda esaten dutenean ez dugu esango Belgika, Holanda baitzik! Berdin da, Belgika, Holanda, zelan da? Derria! En fin. En fin, sin fe. Oso ondo Serafin. Badaukazue gura eta behar zenutena. En fin. En fin, zin fe! Oso gondo, Serafin. Aldizkari, ministro, misterio, ministerio eta histerio guztioiek, badaukazue behar guztuena. En fin. En fin, zin fe! Oso ondo Serafin. Agarri bedi, komunikatu agiri hau, Wall Street Journal. Yeah. New York Times <much> Eta El País En En fin, sin fe Oso hondo será fin Bucatu da Uztendu Se acabó Bueno, asayo a Bucatu se acabó Bucatu da, Bucatu da, Bucatu da, se acabó ¡Bien! Horre la corica esta hongo, En fin En fin, sin fe Oso hondo será fin Mago izunik? Honnek ez dakitze ondorio legal bizango ditun, baina komunikatua hor dago. Hordun, galdera da. Egilea da urtzi zu serafin zeala? Ez. Ez. Hordun, zeatik esatezu hain bestaldiz, enfin. Ez dakit, en Enfin! En fin. Ez en fin. En fin. <risa> Nola galituzea mirari? Eh... Lurkot. <risa> Vanessa Beles <Vélez>, ezela, ez? <risa> <risa> <risa> <risa> bueno... Eh... Ma... Ba... Guazzen aurrean? Guazzen aurrean Albistiak? Albistiak Venga Autezko aparte Gauza asko getatu dira Bai? Eta oitako asko Kachon terztango Kachon terztan news dira Guazzen Gauza Ordu bata eta hogeita maihiro minutu dira eta hau katxreztango albiste emankizuna da. Politika, Xavier izaziren uko egitea. Xavier Isasi Euskal Herria bilduko Gipuzkoako zerrendaburuak uko egin dio Eusko legebilzardeko eserleuaa okupatzeari. Izan ere, Xavier izazik aierazi du eserlekuaa baino hobeto, eserlekkoan baino hobeto esertzen dela mikrofonoen gainean. Bigar! Xavier Isaasi Euskal Herria bildu koalizioko gipuzkoago zerrenaburua eseriko dela ohiarttzun erratiko mikrofonoetan. Isaszik gaineratu du esertzeko aproposenak oiarttzun irratiko mikrofonoak direla eta txarrenak interrekonomiakoak jak tekete tiri, tiri, tiri. Politika lehenengo hauteskunde inkestak kataaluniian. Kataluñako hauteskundeen aurreko lehenengo inkestak kaleratu dira. Horietako batean, datu hau jakinatazi da dute. Kataluñako, alderdi popularreko ohiko boto emaleen euneko sortzi, independentistak dira. Inkesta horrek berak erakutsi duenez, alderdi popularreko ohiko boto emaleen euneko sortzi, masokistak dira. Terrorismoaren apologia. Euskal Pallazoen aurkako kritika. ABC egunkariak pirritxe eta porotxeen aurkako salaketa argitaratu du. Itz ez itz audio. Euskal Herriko dendetan Winnie Depu eta Mickey Mausen panpinen ondoan Pirritx eta Porrotx Pallazoen pampinak saltzen dira Naiz eta Pallazuek ez dituzten etaren atentatuak kondenatzen Larrazonek salaketa are gehiago zabaldu du Eta txiribiton ere jarri du begipuntuaren sedean Izan ere, etaren atentatuei buruz galetzean onako hau erantzun du txiribitonek Garak Berriz salatu du Kalimerok eta Porkit herriak ez dituztela galen atentatuak salatu eta Jelo ukitik ez duela Frankoren altxamendua kondenatu. Jak teke te. Kirolak Natxo Vidal sokatiran. Natxo Bidalek bere dizitza goitik bera aldatzea erabaki du eta aktore porno izateari utzi eta sokatiran hasiko da. Erabaki hori eztu hartu poliziak atxilotu duelako baizik eta oihartzun irratian hau entzun zuelako. Operazio polizial bat egon du da, hain atxilotu, egon bat atxilotu, eta atartean, Mecho Bidal! Oso luzia da kan. Esan berrik ez dago hoa atxilotu eta Gainera, Espainian sokatira selekziorik ez dagoenez, Euskal Herriera etorriko da bizitzera, eta izena aldatu egingo du. Aurrerantzean, ez da izango Nacho Bidal, baizik eta Nacho bizitzal. Tatatatatatatatakak, teketa. Tiritiritiritiritirit! Sientzialbisteak Felix Baumgartner ez da katua! Felix Baumgartnerrek, hogeita hemenetzi mila metrotik jauzia egintzuen austriarrak, egin du katua denik. Horrez gain, Felixek esan du badakiela non sortu den faltzukeria hori, eta oiartsun irratia senalatudu. Nenio, galderakat e, nola ero izan? Nola ba ez ta git? Zutik. Zutik ze da? Eh? Ze da izena balin badaka. Aaaa! Bakatu zeik Zutik eredunean ez. Ah. Felicesek hitz hauek erabili ditu oihartzun irratia salatzeko. Oihartzun irratiak adiratu du afera konfiantzazko abokatu baten esku utzi duela. Baltasar Garzonen esku hain zuzen ere. O naño, cachón derstango e republicaco al viste de mankizuna Ta, ta, ta, ta, ta Jack Te, que, te mayedos, eh Au, posible alda Cachón derstán Gure, ume, y gusta tu eh Ah, vida, vida, vida Naiko, entrete, ni tuta Naiko, chincho, naiko, chincho Ze ma gauza pasadean Katxon Dertzango? Ikara da, eh? da, da, da, da, da. Bueno, Katxon Dertzango atal honek bi azpia tal ditu. Bi garrena da, Katxon Dertzango seme kutxunen bai. eh, seme edo alaba kutxunen izendatzea. Cristina zifuentes. Ba ez, ez da hori. Dana dala, eh, saio hau eh, didaktikoagoa izate aldena, Katxon Dertzango seme alaba izendapenaren aurretekan gauza bat esan nahi dizuet. Gauza bat da, txiste txar bat kontatzia. Bai. Beste gauza bat da, txiste txar hori gaizki kontatzia. Hasiko gara, gaizki kontatutako txiste txar bat entzuten. Venga. da. <totipos> Alemanian zerbitatzen, omeniak, ku, eh, kubata freskunak. Han, uh -huh. jela merken. Hau da, txiste txar bat, gaizki kontatuta. Bai, bai, bai. Ez da? Ez dakit inor gai izango izateken, hauen zunda txiztea bene-benetan ulertzeko Bota txiztea ba? Bota-bota? Guk ez dugu botako beste batzuk botako gute Berandu egi, ez dakit ezagutzea da zuen, Bueno, berandu egi izan da, katxonder zango semekutjun izateko, izendapenetako bat Ani ez txiste ez, zu ez, zu ez lasai Txiste txar bat, ondo kontatuta eta hauseda Txizte bat Bakizu zerratik Alemanian eh, kombinatuak fresko, fresko, fresko atal zen, Angela Merkel dago yeah, <laughs> dago. hori da, txiste txar bat, Aize. ondo kontatuta. Gorka berezi iziartu da zen, hori da. Beste gorka bat. Hori da, una ibreagin batea, da. Be, beranduegi e, egiten duena. Iruro gehieta behatze programain juzte. Ala, e, zemaki erotikua. Azte ondana, onak, azte ondako ere. Erotiko festiua. Eta gero dago, gure lagun batzuk egiten dutena. Joeta, jo jo. Joni eta Josefek egiten dutena. <laughs> Hau ekar txiste txar bat, eta kontatzen dute hiru hizkuntzatan eta txistea txarra izanagatik ere, –Kriston, eh, barregarria. The eric, eh? –De facin egitzi. Hori da. Jartezak eutxiste amesez? Orayo, Orion cheeky bat in the coast of uh, Gipuzkoa. Orayo. Orio. Or. Orayo, it's like Ohio. I'm sorry, I'm sorry. Orayo negon geinen, negon baten, eta bertan, taberna batean gengan, eta tipo bat, barbita, kanosita. Barbita, kanosita, kantatzen du, oraiokoa. Benito Lerchuli. <laughs> Zo, so, izan ninseñor, nin ki zekin bardu binitorechun direkin, ta Juan intzen berondora tesani hon. binito le chundi? Aba, chiste, txarro bat, ondo kontatuta eta hiru hiru hizkuntza erabiltzen da, eh? Kerasun binito le chundi? Oi. Ona ya, ona. niki ostari mate eh? Nik ez dakiz egin ez da, ez dira, ez dira, ez dira Entendiz? Bai, Bai, bai, oiz, e? Eh? beste batzuk ez dela Tafako eriztik ez dela Bueno, eh, izendapenak beraz, beranduegi, Joni eta Josef, nola ez? Baina, horiek ez izan Zertio ba, zertio Ez, beste batzuk izan dira, eta esan beharra dago, sai honetan ez dira, oso urrutia gajun, jatxon seme alabako aurkitzera Horron, emango diogo eman emanberreko izena, e txen txen txen txen Oi, txont, es que da morquero. Eske tamborjolea Donostia arraza. Beti tamborra jotzen da. <risa> bat. Oi, baina aste honetako, Katxonderstango semeala bakutzu nahi. Kutunak kuchuna izan dira. Los embusteros taldea. Edo igual, beste modu batean esateko, Botswanako elefante zaurituaren lagun oiartzuarrak. Badaukago entzutiabes ez? voy a Llegan los embusteros, señora. Tenemos el ejército a su entera disposición, señora. ¿Que le euskera le molesta? ¿Que no le dejan ser española? Tranquila, señora. Llame al 091 y se lo solucionaremos al instante, señora. Bueno. Bueno, vengo a gatica, osavad jarri deugo Gaztelaniaz. Manolo. Manolo? Imanolo. Hoi da? Bamo jolea. Gai. Ikaragarria izan zen. Ez? Yes? Urriaren Bye. amabiko ekitaldi hori, hemen iragarri genuen gainera. Eh, ez dakit inorkulertu duen posuanako elefantez aurituaren laguno jartzu erren kontu hori. E... Minarik kontatuko dugu beto? Bueno, e, etorri zien. Etorri zien eta tartian zakaten, gurpildo naukibatean, bat tiro bat kopetian zakan elefante bat. Ah. Manolo del bombo bomboa jota jo, Espainiaren aldeko mezuekin, eta gero bere inguruan beste pertsonaia atzuk bai. ikaragarria izan da Igarren aldiz Aiena gure hau Bueno, hau e, testkundeekin zer ikusiak zeukan, gaurko izendapenak bai. eta iragarri nahi dut lehenengo platerera joango garela eta lehenengo platera, plater bakarra izateaz aparte izango dela hau buruzkoa ez dakit hori gure publikoak nola hartuko un Adiru di gaizki. Bai, autezkundeak, mm. ez dakit, oso motivagarria igual yes. jende baten zaintza. Umeentzako gaia eta saiatuko gea edo egiten. Bai, aldatu pizkea ta ber. Bueno, chura aldatuta. Sartuko gea lehengo platerean eta gero pizkanak pizkanak egingo deu. Martin, lehenengo platera. Martin! Bueno, bueno, kontuatzen nahi nahi ordu erdi dara magula, ja, saioarekin, zer da? Nola, que posible da? Bueno, kontua, erantzun gabeko, galdera batzuk elitu zaizkigu, hauteskunde kampainan. Adios. Baina. Ba Oietatik, sortzi aukeratu ditut. Eta ikusita ze ordu den, igual erre baja bat egin behar gorego. Ez, ez du. Berapena. Berapena, parkatu, berapena. Berapena. Manolo bombo joleak kutsatu nahi. ez du, ez du. Eh, no? Esangoet, lehenengo galdera, gero, danbor sonua, eta gero, botako egu galdera. Bai, hortik daukazdu, ja, danbor jolea, prest dao, ja! Bai, joez, txoin, txoin, txoin, eta hola izan? Ba, ba, baina, prest dao. Orduan, lehenengo galdera! Zein da? Danborra meze, Zergatik dituzte alderdi batzuek hainbeste sintonia ez berdin. Mm -hmm. Zer, men dauzkau alderdi batzuk, ea eh, txe Adibidez, edo Eajotak, eta horiek sintonia bakarra daukate Baina, gero, beste alderdi batzuk, sintonia pila bat dituzte Beda, Alderdi sozialistak adibidez, sintonia bat dauka normala Hor daukago, hau daukago Ez, ez, ez eh. Eajotena dago Ah, baina, zein diaz, Eajota ez sartu mezeez, bestela orduan bai gusatuko gala pila bat? Sartu diazu, alderdi sozialistarenena, bestela gaueko gama bidean hemen neongo gama indik A ver, choin, nondago? Alderdi sozialistarenena, sintonia normala, mezeez? Beno, ez daki zer, sintonia ino pezoe. Bai, hoxe, normala. Harri mesedez. Hau da sintonia normala, ezta? Normala. Ni kontroetotan nago, eta urtzi adi mesedez, EAEko autonomikoetan, ez dutela sintonia goerabili? Beste bat. Baiztik, eta beste bat. Ah, bai? Bada kastu mesedez jartzia euskal eh, autonomia erkidegoko sintonia, sintonia baska jartzen duen hori? Momento, chobaten, oen txajetezetuko ez. A ver, peso e sintonia baska. Hoxe da. Versión baska bai. Hoxe. Venga, entzungo deu, momentu bat. Zer, difendiaria ahi? Eh? Eia da? Ea, entzungo deu. <música> Kausa zellebria, eta? Ja, baina beste bertsio batean. Bai. Ba, alako baten televista ikusten nintzan eta jakingo zenutenenez, EAEko autoeskundeekin batera beste autezkunde batzuk ere izan dira. Ba. Galiziarakoak. Han non agertzen zaigun Patxi Bazkez, ezta? Patxi Bazkez, seteagin, bai? Eta ura agertzen beste sintonia bat agertu zaigun, gaitak, hau da, gaitak. Bai. <risa> Gaitakin? Bai, bai, bai. Zer gauztak, ja, eh? Panderatik. Bai, bai, zera. Gaitak. Gaita, oh, oh. Zer gauztak kuriosua ezta? Bai, bueno. Eta duela hilabete batzu gauteskundak izan zian non eta andaluz Eta hantz, zein erabilizuten? <laughs> ole, ole, ole. Eh? Jarri zazun <laughs> <laughs> Ole! <risa> alderdi Popularrak arrazo ia da dukka Partido Socialistaren mezzua desberdinada autonomia erkidego zerkidego Bueno, mezzua ezta aki baina sintonia bai, no. Vincent Urtsi urtsi jatxaloikiai Bueno, baina Partido Popularrak besoe kritikatu, kritikatzen du Baina, gero da Partido Popularrak ere Bai, desberdinatu Desberdinatu du. bueno, Entzongo dugu lehenengo Lenta Eta normal. es normala normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Lehenengo entzongo du, alderdi normal. Popularra, normala Baram, baram, barararara da, pegaitu gara Jo, da, da, da. arrisko dakagu, denak atxalde uztian da gurentzule uztiak, aukantatzen egoteko go. Ni hola honetan behin makutxora kainabatez katzea betziaten egon <risa> <man. güls> <güls> Kainatu dit? Ez kominak, hemen makutxoko egin Kainatu bueno, dit ez zen unera bila Hau da, normala Vai. Pepek ez du aldatzen sintonia autonomia erkidego batetik es. bestera? Estilo aldatzen du bordea? Musika Beida, jarri dezakegu bat big band izena duna? Bai Jaze estilokoa, ah? beida? Deste bat? <risa> <risa> Urtsila tantzatzen aida, eh... Nola tantzatu, kozitzen? Da, nola posile da upegideri okay. buzkatu, mirari Bueno, gero beste, <risa> beste, beste bertxio batean badaukat, eh? Bakal jau bertxioa? Ah? Badako jartzi Choy, ¿eh? Juan. Juan y Juan. Betizugo horarazte de esto, ¿eh? <laughs> <risa> ¡Eh, que pique mal! Urti, barcato. Asco emoción atuzida, baina. Igual mirar iri gayo guzalto guzalto guzalio beste berchillo. Heavy metal. Heavy metal, ¿eh? Oye, ¿eh? Oye, Bat ez, ez du, jarri PPKa Eta horrela choy, choy, Webguni choy. batean barkat. Faltada bat ez de ez zula, jarri Versión fiesta Bai, bai, asko daude, asko daude, urtsi urtsi, txenpizkat, txenpizkat Bertzio bai. eh, asko daude, webguni batean irakurri det, hogeita sortzi bertzio diferente daudela uh, Nik aún? dozena bat ezkulatu ditu eta hemen batzuk bakarri jarriko ditugu, eta nahiago eta aurrera egin Zer, bestela eztakin dakit doa jongo holako kantekin Beste bat Versión fiesta! Hortun galdera zertarako behar dituzte alderdi batzuek hainbeste sintonia ezberdin Eztetu gertzen? Nik ezta Bueno, utziko egualde bate hau. bi garren galderera joan mogera Bai, guatzen, venga Bai, venga Bi galdera da? Ba? A ber, etxen biskagat gaur zera A ber, pepekin adoro A ber, etxene, bai, eh? Bi galdera da? Ba? Zergatik ez dute alderdi batzuek euskararik erabiltzen Twitterren edo euren webgunean? Nolak epozibela. No no Nolak epozibela. Mirarik irakurriko digu bai. e, eztakit, tximpiskate? Deuzto sare labek egindako azterketa daraten emaitza. Venga, bota. bota. Iraldiaren hogeita irutik, urriaren zazpira azterketa egintzuten uh -huh. deuzto sare labekoek eta neurtu zituzten autagai izango zienen Twitterren, izkuntzaren erabilera. Eta miranik esango dugu, zenbateko erabilera daukaten mm -hmm. euskeraz. Aldegi, ja, Twitterrez, bidalitako mezu egitatik, zenbat diran euskeraz. Mm -hmm. e, Laura Mintegi EH Bildutik, euneko berrogeita emarretzi, koma hogei. Euskeraz, hori euskeraz, euskeraz. euskeraz eh? beste guztia gazteran Aitor Urrestik, ekuotikan, euneko amazazpik, koma irurogeita marra euskeraz. Iñigo Urkulluk, eajotatik, euneko hogeita bat, koma irurogei. Mikel Arana eskerran itzatik, euneko zazpi. Gorka maneiro upeitik, euneko 0, amar. <risa> Hurri, harri garaia, euneko 0, amar euskira zolitzer da, behin agur esan Patxi ola? Patsi López, pese euskadeko eskerratik, euneko 0. Raquel Modubar, ezker batua berdeatikan, 0. Eta, eta Antonio Basagoiti alderdi popularreko kide kideak, eta da lehen dakari gaiak, izontenak, 0. Horretaz aparte, Eus, Euskarazko bertxiorik etzeukaten ez UPI deren, ez eskerbatua batua berdeen, ez da Pepperen webguneek. Mm -hmm. Eta okerrez baina hau telefonu hartuko duguain. Bai, ez, ez, ez, ez, ez telefono hartu genu, hartuko dugu orain, ez. Telefono hartu genun, osteugun batekin, irailaren ah. hogeian, esateko, eta deitu genion partido popularari, esateko, posta bidezko, botoa emateko esku horria, gaztelenia, utxezatzeukatela. Eta hau esan zigoten. Mira, eh iritsi sí. eh, propaganda Partido Popular Arrena eh, sí, sí. correos bozkatzeko. Sí, sí, sí, Eta, sí. Etar eh, erderaz dakogokarik. Ez dago euskeraz. Ah, no. Ah, pues, pues decimos tira tirao... tirao... tirao... en Nuske, o sea, que desde Zap resto hazola Ah, pues yo les voy a decir. Bueno. Bueno, Nike ondo hartu zuten, ¿está? Bai. Bai. Bueno, handik bi astera urriaren lauan, an kanpaina hasteko egun bakar bakar falta zela. Kontratu ginian webgunea ere gaztelania utz ez zegoela eta hau sent ziguten. Web horri bat daukazu? Sí, bai, eh, pro eh, propaganda egiteko, eh somos sí, sí, sí, eh sí, sí, propaganda egiteko, bale. Sí. sí, sí. Egineko, vale. sí. Eh, eta hori ere erdera dago bakarrik. Tamien? Bai. Bueno, pues pues chica, yo, a mí me es una los dos eh, es, es, es, en bilingüe, o sea, bilingue, o sea o lo menos es lo que yo tenía entendido. Bueno, pues Pues voy a ver, no diremos que la pongan también en euskera. Ya, ya. Webunia eztuten kanpaina osoan euskeraz Baina ze harritua gehatzen den, harriharria da. Bai, bai, bai, eh. Bai, ai en eh. Bai, que posible aldak. Bueno, Iritsi zan, ya, Iritsi izan, auteskunde kanpainako azkeneko egunak eta esku horri bat, banatu zuten peperen aldeko, bote emateko, eta hori ere, etzegone euskeraz. Eta hori dut, txoin biskatz, urtsi, euskeraz, txoin, txoin biskatz, txoin biskatz, txoin bizkat. Eta ordun ere, deitu ingeron, baina, ja, uste, <laughs> Partio <laughs> Pobler, etzegola, gero. Sarrera, eh, audio hau, egun zuna nahiko nuke, noentiendotaren dekalogotik lehenengo artikuloa irakortzia. Hau direne, noentiendotaren dekalogotik. Mirarik dauka, eh, esan Euskaraz egiten digutenean, no entiendotarrok beti gauza bera e, erantzungo dugu, no entiendo. Esaldi hori beti erabiliko dugu salbu espeni gabe eta sistematikoki. Parean duguna, Euskaraz egiten tematzen bada, hau esango diogu. Kete ditxo, que ke no entiendo. Ha? Artikulu hau oso ondo ikasita zeukan alderti popularean telefono hartu zigunak. Entzuna behar. entiendo. Baina, e, beste pertsona bat badago, Euskaraz ulertzen duena? ¿Oiga? Bye. ¿Con quién quiere hablar? ¿Aguro recogueteando y tú no es que no lo entiendo ¿Ve este persona va a te buscar una estagor? de verdad! No entiendo, traerle ningún artículo, ¿eh? ¡Ay, de, ¿vale? de verdad, chico! Es que... ¡Ay, chico! Que no entiende, Ay. y punto Yo no entiendo ¡Ay, punto, punto! punto, y punto! Bueno. Pendo, ¡Y punto, pero te lo entiendo! Vale, bueno, bueno <risa> ¡Lasa y desca! ¡Lasa y desca! ¡Oso hondo! ¡Sartucia papeles! Bye, bye, bye. Bueno, a gaztelaniaren erabilera edo euskeraren bazterkeria webguneetan eta Twitterren. Beste galdera bate pasako gea? Eh? Venga. Zergatik behar du beste denbora Vanessa Belezek erantzuna emateko? Ez dago deo. Izan nere mirarik galdera Hai. zail bat egin zion, hauteskunde eh? e, kanpanean galdera zail zail bat egin zion. Bai. izan zan galdera, ezta? Bai, lehen aurratu dugu. Bai, hori da. Ba. Zergatik, eman behar zailo botoa, zure e, auta gaitzari. Galdera hori, mm, mm -hmm. ez dakit, galdera horrek ustekabean arrapatuzun ez da? Bai, ez, zalantza hundiak sortuko zizkibanezun, bai, ba, ba, ba, ba. espero goz. Bueno, gogororaziko dugu, galdera, mesaz? Bueno, eta bukatzeko, e, Banesa, zergatik bozkatu behar da alderdi popularra? Ba, em, bueno... Eperi boska emanez, egoera ekonomiko-sozialagoetzeko, aukera gehiago izateko almena bermatzea da. Bueno, guk, badakigu, osondo irakurtzen duela. Bai, gero beste gauzate zango ditut. E, e erantzuna emantzun, ez euskiraz baizik, eta katzon dertzen baina bueno, hori beste momentoetan. <laughs> Naidet berriz ere, entresaka jartzia eta jartzia mesede, zenbat denbora behar izantzun, erantzuna emateko. Bueno, eta bukatzeko, e, banesa, zergatik bozkatu behar da alderdi popularra ba em <risa> bueno te pedimos kaimanes nik au entzun nuen ez annuen hau no nik like. beste un, beste noizbait entzundet hau edo holako zerbait mr eta asin dan pentsatzen, pentsatzen, pentsiaten eta bai aurkitu nuen mister maria casado televisio Espainolean lean mariano raso irikaldeska ea espanyari espainak Erreskatea, ez erreskatea, marieta, erreskatea eskatuko duen edo ez eta hau da Mariano Rasoiren erantzuna, jarri meso ez? Eh, vamos a ver... Eee, eh, yo no se sé si uste ha aprendido un kredito alguna vez... Eskola berdineko adea... Eskola berdineko adea... Urrui dao, eh? Bitu-bitu-bitu, entzun entzume dizes... Eh, La eus egundu betu pintatzeko, Ehm... Jo eh, no se sé si uste ha aprendido un kredito alguna vez Eta hoi, galderak ja eh, itzartuak daudela vale, Eta vale. kazetariak eta dena, eh? Ordon, kasualitatea da Nere ustez ez Ez Nik uste eskola berekoak diela Kaxon estango bueno. Eta ointxe garniera Iritxe zaigo grabazioak <risa> En ba eskolakoa <risa> en, en ba, bai Enba eskolakoa, Vanessa Bellez alde batean, Mariano Rasei bestean. Badaukago homez ez grabazio jori jartzia. Martin Kitorekin ezinezko elkarrezketa. Bueno. Bueno ba eh em em ba em em eh em eh, eh, ehm. eh, bueno eh berriro bueno ba eh em eh. Eh. Ba Va... eh... eh... eh... eh... Va... eh... ya... Bueno. <risa> bueno. Vale, es que ricas cosuey. Zer, dago? <risa> zer da? Zer em... ba ba da? ba, eh, eskola. Zelkerren ezketa interesgarria. Bai, Edukialdetik era eta oso bai, mamitua. Bai. Bai, nik er, gausa erdiak edo bezitutu lurtu, baina bestea, bueno, saiatu konektatu em... eh, mamitz. Ba Demorakik nik hasiko bueno, du. Ez dakit gure publikoari zer irudituko zitzaion, nau edo barregarrilla. Naiz <tose> aitortu, bai, nahiko negargarrilla da bai. honako Bat, ikit, ikit. Eh... Beste galdera bate pasako bea? Bai. bai. Venga, laugarren galdera da. Ba. A ber, momento bat, Javi Berdúla de Nork ulertu du Alderdi Sozialistaren txistea? Ha. Horrekin hasi posibele zen programa txiste jar batekin. Bai, eh Alderdi Sozialistak webguneetan eta YouTubeen eskegi du, zintzilikatu du. Bidea bat non agertzen diren e, alderdi sozialistako bi jarraitzaile perretxikotan. Eta urduan, euren artean, elkarrizketa hau daukate eta ez txiste bat dago, baina nik ez da duertzen. Unionetan Euskadiin langabeseri aurre egiten jarraitu beharko lukete. Osasunaren, hezkuntzaren enpresaren alde egin. Oiz eta garrantzitsua. Ez berriz etorri matrakarekin. Murrizketa ugari, baina krisia betikoek ordaintzen dugu. Betikoek. Hora, ruliks bat? Baina zertan ari gara Perretxiko bila edo rolex bila Nolaki posibile da kri, Antza ganez? Kri kri kri da Rolex bat aurkitu dute <risa> <risa> Dai, Olako txiste, olako barre bat arribariko dugu txiste <risa> <risa> Zer da Rolexa? O zer, zer, zer en metafora dago? Ulertze ez da txistea? Ez da nire ikusi ez bideo eta Eztekik nik, eee, eee, eee, ezteten enten ditzen? Igual deitu berko patxi lopezi egomenen baten, hori giteko. Nah. Ez, inberko genioke e, ez galdetu, zesan nahi duen, ez, txistia kontatu eta berparra jendun. Bai, eztetu lertzen. Batxikulo, ez. Teinten, ez, teinten, ez teinten. Eh. Ai, bueno, beste galdera batea pasako gea. Bai. Bai, eee, ba, itzegingo dugu, hemen, autoeskonte kampanian askotan itzegin dugu, Euskal Herriko alderdi fatxari buruz. Zer gertatu da Euskal Herriko Alderdi Fatxarekin? Ya, ez dute... Zer gertau da? Ez dute xerleko ik... Ez dute xerleko ik... Ez Ez mikrofono gainean, ez... Bueno... ¿Hm? Ze ingo dego? Ba beha ekin hitze, eh, Inez... Ba, Horekin hitze ingo dego... Pachi Martínez... Pachi Martínez de Lizea ¿Si? jaunarekin... Ez <ríe> ego <ríe> dego? Dicho in, Gurekin... Euskal Herriko Alderdi Fatxako ele duna daukago... Pachi Martínez de Lizea jauna... Eguer dion... Pachi Mart Bueno, e, Euskal Herriko alderdi fatxa bi helburu naguserekin aurkeztu zen hauteskunde hauetan. Lehenengo helburua espanyolismo zutsua sustatzea. Ta bigarrena txakurreraren ofizialtasuna bultzatzea. Esan beharrik ez dago Euskal Herriko alderdi fatxaren emaitzak txarrak izan direla. Hauteskundeen emaitzetan datuz uzmagarrirazko daude. Zate baterako azken hastean kaderretutako inkesta batean, datu hau aterazuten euskal herritarren euneko ilurogei postura du guztoken seksua arremanetan. Beraz, txakurrearen aldeko jende asko dago. Zerretatu da horren botuekin. Ze esan nahi duzu, putxera egondela? Bai, argi dago, autoeskunde dagoei putxera zozaia Horregatik, gure Europako laguneei, Europako beste alderdi, ultraizkundarrei laguntzaskatu didegu. Espainiakoei, Frantzakoei, Greziakoei eta Barrei. Zoritzarre, zahien artean ez dugu aurkitu zenbatzen dakian inor. Horrez gain, hauteskunde maitzak kaleratu berritan, euskal erriko alderdi fatxak manifestazioa egin zuen. Bai, manifestazioa egin genuen. Guretzat oso maitea den herri batean, gautarian. Guautaria? Baina hori, ze, ze herri da guautaria? E, a behar, zu, zu, zu horrekin berdintu duzu egoteko irratean. Zu, zer den gautaria? Es, eh, barkatu ez eh, dakit ez Euskara ez getaria Ah, enekin, enekin Barkatu ba. ez, eh, barkatu Manifestazioaren de loa esan zen Gurek ere, txakurrek garete Jarritz ugari bildu ginen Uf, oio epurdeak akten zaito rendikan Beste alde batetik Euskal Herriko alderdi fatxaren korronte dobermanistak Salatu du zuen lehen dakarigaia Imanol Bombo Hau da Manolo del Bombo Etzela oso auta egokia? Izalteke izan ere Imanol Gomoyoleak maila intelektual handiegia du eta jende askoak ezauka dauka gaitasunik bain maila altuko mezua kulertzeko. Ondo iru bazaizu, bazaisu oresan emandako mitinga gogoraraziko dugu. Aurrera. Bueno, eta etorkizunera begira ze asmo duzue? Eh? Ikusi ta Euskal Herria bildu koalizioak sekulako igora lortu duela, euren eredua kopiatu nahi genuke eta koalizioan aurkeztu. E, Gure ideologia berdintza duten alderdiekin, Alderdi Popularrekin, UPyD Rosa diezen alderdiarekin, Industriasekin, Uauu -uau plataformarekin eta koalizioa gosatzeko asmo hori zenbateraino dago aurreratuta? Meiko aurreratua daukagu. Koalizioaren izena Euskal Herria Pitbull izango da. Eta hautagaria izateko Aldeali Popularrak legearen ahuntza proposatu digu. Baina guk ez dauka guardi. Kontraixena iruditzen zaigu ahuntza izatea txakurkeraren aldeko hautagaia. Ah, bueno, mila esker, Patxi Martínez de Licea da hauteskundean kanpaina hontan gurekin e, egoteagatik eta ez dakit beste zer nahi duzun geitu. Wau wau wau eta goeta wow, bai. Ortsen ez? Nahiko jota bezala, naharituet. No Normal, triste eta... Bueno, eskalderria pitbull koalizioak... Bai, ba, izan dezake eh? Bai. Gaino e zabalagin koalizioan, eh? Ez, baina horregoa du... Bai, bai, bai, bai. Gantzua, gantzua. Bai, hau ah, no. bai, bai. bai, bai, zaitaldi, argi geratzen, eh? Ha, ez. Legioko auntza... Ez, hau tagit, hau tagit, hau tagit, hau tagit, hau tagit, hau tagit, hau tagit, hau tagit, hau Audar, jari dibuzu. Beraien seremonia. Oso sartuta ikuste zaizut, eh? ¿eh? Oso sartuta. <risa> korontia harrapatzen jaiunea, korontia. <risa> era moite zehit. Pani bat galdera falta zaizkigu Auteskundetako galdera honen zerrenda bukatzeko. Beste bai. galdera bat da... A ver... Inigo urkullu Euskal Herriko alderdi fatxaren da? Harri <risa> eta zur geratu zaret ezta? <risa> bai... Niko hakin... <risa> Zuparak zuzera ez Izan hene, inigo urkullu aurpegiare... Inigo urkullu aurpegia begiratzen baldin badizu, Ikusiko e, da zuet zerbait hararo da Mirari konturatu zen eta, a eta a entzun ningo dugu mezez. Politikari seksi da gaur eh, gustua. Iriak horreko ezzuk egun kai ez? Aimez taliz inyogurku jo jarri eta. Ez egin politikari seksi. Esan dizun ez da ez zela seksi. Zorla esan dezakezu hori gerratien? Zorla esan dezakezu hori gerratien. Nola esan dezakezu hori gerratien? Nola esan dezakezu hori gerratien. Horrokoak bat dituzu? EHFeko infiltratua? Ez ez, itxura daka. Ba, joain, atzeain, atzeain. Ba, igual, bai, baina ez da... Nik ez nuen, oi pentsatu zesan, oi jakin da esan. Ez dakit, ez dakit. Baina, itxura baka, eta... Ah, ah. e, e, e a h -a f e a h a Ez dakit badakizun... Photoshop. E, bueno, fot, e, bat, <laughs> Photoshopian... <laughs> ez dakitzen bat ordu pasatago... E, atake batek mandiola erola, eta... Zeintzen, ba, urkullun kartelak itxentzik juna... Photoshopian ordu asko pasaberri izan ditu... Uhum. Baina hori ze, txakurrera e, estaltzeko? Ba, ez dakit, ez dakit Bueno, azken galdera Azken ego, kwesti Azken galdera da Noiz etorriko dira beste lehen gaiak oi hartzun irratira Noiz etorriko dira? Ez dakit? Gu konbidatu eh, Jon Bai. Eta, etzienet hori Euskadiko aldeontamatzuk ez dugu zte? Elkar ez gerteketik ez dugu? Kampeetuta, kampainan... Bagizu Bagizu Naiko nuke hemen dik pasatzea? Dena mikrofono hainean bai. Dena mikrofono hainean eserita Urkulo eta patxikulo eta Naiko nuke denek esatzea Laura mintegi e, esan zuen esaldi hori Otakoztumese ez? <gülüyor> Bueno, eh, gero guk dugu esaldi oso hemen eh, oiartzun irratian asko erabiltzen dugun esaldi eta eskatu konizuke esaldi hori zuk esatea. Ondo pasau, gutxi gaztau eta guetakon bai. Eta guetakamari esatea? Ez... Guetakon bai. Ata guetakon bai. bai. <laughs> bueno, ba, ondo pasau, gitxi gaztau eta guetakon bai. Eee! Eee! Zugu horritzun oiartzun irratian izanean ez. Oida, zuek esatentzuten txaki bat. Eta horrekin moztu behar dela noiz bate Ez, eh, da moztu behar Bueno, nahi baldi emezu apolo, eh, Terrorismoaren apologia ditata En fin, esatia Nahi zuten nahi, minio Ya, es. a ver, lehemi zigon grazi Eten zon bigarrengun, ebait bai, ja. Ez, ez es Zeritugout esaten Ondo pasau Gutxi gastau eta betako Eta esadeizut Galzeko dana galzeko Galzeko denak juzutela Ze askoet horri zeizkin nahi Ba, ba, ba, ga, ga, ga, ga, ga, Bueno, está aquí en el público no la hartu du, eh... ...auteskundetako salchau A ver, a ver, ikusiko du, a ver, sí Está aquí en el mundo de público... Juninda, juninda, ah, este me dao, me dao Juninda ¿eh? a ver, a ver Junigo si andanak? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Está aquí es no un lugar que hacía un gaurre hongo un miak Bueno, <risa> explicatuko nizu que en el que Baina hortarako, bestesa llevat behar con nuke vai. Postre da, joango gera, a bestibat jarriko dugu bukatzeko eta kitxo. Martin, postria. Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin. Martinia Martin. Martin, gilaung Martin, Martin. Martin, Martin. bat insun, orain pare bat ilabede? Bai? izena du, pako pei. Bai. pei pei, balda kitu zinan pako adunan jaioa. Aduna, jaioa oso jende gutxik dake gainera adunan jaioa bala. pei, pei. pei pako, ibanez ez ez jarri, ontxa jarriko duta berea besti bat kontua da, aktualitate handiko gai bat, ekarri nahi, nahi dudala izan ere, e, estel belauntzia balda kitu zer den estel belauntzia bat da, en, en norvegiatik gaztara, norvegiatik atera eta gaztara iristeko asmoa zeukan oso karga kenduko dira sobrimese ez gero jarrikaguta za, eskarrik asko oso karga arriskutxua zeukan belauntzien, bai, irureun futbol baloi eta oie, pustutazte arrisku eta kontua da, Israelgo armadak barkua egin duela eta barkuan zijoazen guztiak atxilotu Israelgo nazionalitatea zeukatenak kartzelan sartu eta epaiketa eta zai daude, eta gainerako guztiak erbesteratu egin ditu. Estel Boltan, estel Boltan. belauntzia, hibilida hainbat tokitan, eta Euskal Herrian bi geltoki izan zituen. Bata, Donostian, eta bestea Bermeon. Donostian egon zanean, bi egunez egon zan Donostian, konzertuak eta antolatu ziren, eta han ere lagun honek, pako ibainezek kontzertu eman zuen. Esteletik eta gu, kaian berari e, entzuten. Grabazio txarra da, Baina, e, ekarri nahi edo ez bakarri gogorarazteko estel hor dagola eta blokeo basati bat dagola Gazaren aurka eta palestinarren aurka oroar Baiztik eta gogorarazteko erdaldunek gauza batzuk egin ditzaketela Euskalaren alde Eta, hau, asiratik badaukaguen zutia mesa ez? Esaldia esango eta, hortik, hasiko geha Orduan, e, agurtuko zaituzte eta gero entzungo dugu, e, nola erdaldun batek, pepekoek ez bezela badaukan euskiren alde zerbait egitia. Ondo pasau ez behar? Bai. Nel, bai. ordua ziztu bizin pasazait. Bai, bai. bai, bai. Bueno, zure bie, bie saldiak. Oiatzu nik ratirako, Martin Kitxo, ondo pasau gutxi gaztau eta... Huetakamari. Huetakamari. O huetakamari, ez? Eh? Hidro huetakamari. No olvidaré nunca, ez euskera, mi siempre digo a los vaskos, euskalerrián euskera zitzein. <gülüyor> para esta canción acompañe a este barco que llegue casa de su destino, se llama El eh? Boa que Batí Banís Quión. Vamos a cantar las cómicas. El Boa que Batí Banís Quión eh? El Boa que Batí Banís Quión El Boa que Batí Banís goa kebatzi nahi ni io bi honiari izangoste zi urunaren berrikoa kami jo rianu mai ke Thank you.